Джеймс Гедлі Чейз ПОПУТНИЦІ Денні Мерлін дістався північної околиці Дейтон Біч рано ввечері. Він повільно вів свій лінкольн зефір стадіон і естраду у формі мушлі, зведену з черепашнику, і з заздрістю поглядав на багатолюдний пляж, навіть подумав на хвильку зануритися у воду, але врешті вирішив не гаяти часу і додав газу. На оушенову ню він помітив червоний трикутник, знак автозаправної станції «Коноко». Він пригальмував і звернув на дугоподібний заїзд. З контору вийшли троє працівників у білосніжній формі з червоними трикутниками на кишенях і одразу взялися до машини. День відчинив дворцята і незграбно вибрався назовні. «Заправте під зав'язку». І все ретельно перевірте. Я піду перекушу. Невисокий кремезний хлопець із нашивкою бригадира на рукаві вийшов слідом. Добрий вечір. Мовив він, схвально оглянув Лінкольн, а потім окинув уважним поглядом і самого Денні. Він умів розпізнати добрих клієнтів. Цей явно мав гроші, їхав на відпочинок і не надто переймався витратами. І бригадир не помилився. Дені витягнув цигарку з важкого золотого порцигара і запалив. «Де тут можна пристойно поїсти?» – спитав він. Бригадир кивнув через дорогу. «Он там, у Чесні. Добра їжа, швидке обслуговування. І близько. Підходить. Підготуйте машину за півгодини. Мені ще далеко їхати». «Слухаюсь, сер. У Майамі прямуєте?» — Схоже на те. — А як здогадалися? — усміхнувся Денні. — Усі зараз туди їдуть. Курортний сезон у розпалі. Та вам краще поспішати. Насувається ураган. Не раджу з ним зустрічатися. — Жоден ураган мене не зупинить, — відмахнувся Денні. — Мені байдуже. Бригадир знову всміхнувся. Мій обов'язок попередити. А подумки ну — ну-ну, хоробрий ти мій. Побачимо, що скажеш, як задме. Піду, щось перекушу. Скоро повернусь. Бригадир провів його поглядом, аж поки той не зник у дверях чесній. Потім підійшов до Лінкольна і зазирнув усередину. «Ашинка, що треба?» – сказав він одному з працівників, який натирав лобове скло. «Хлопець, мабуть, не бідний. А я кажу, чаю відесь копійками», – пробурмотів той, сплюнувши на тротуар. «Чим більше тачка, тим менше на чай». «Знаю я таких!» Бригадир кивнув. Його погляд зупинився на двох дівчатах, що вже з півгодини стояли в тіні під навісом магазину навпроти, пильно роздивляючись автомобілі, які під'їжджали і від'їжджали. Їх помітно зацікавив Денні Мерлін. Вони стежили за ним, коли він ішов до Чесній, а тепер щось жваво обговорювали. Пара була дивна. «Та, що неща, симпатична», – подумав бригадир. Блондиночка. І фігурка, що треба. На ній був обтягуючий червоний светер і коротка плісирована жовта спідниця. Струнки засмаглі ноги в жовтих босоніжках, без головного обору. Обличчя обвітрене і засмагле. Подруга, вища дюймів на шість, теж блондинка, але без жодного натяку на жіночність. У її вигляді було щось чоловіче. потерті жовто-білі штани... Чорний светр у стилі поло, коротко підстрижене волосся, колір шкіри майже червоне дерево. Бригадир стояв і дивився на них. Нарешті ті перетнули дорогу і рушили до нього. Він відійшов від машини, кинувши схвальний погляд на нижчу. Висока дівчина підійшла і без заявила. «Не хочете допомогти двом дівчатам, які того варті?» Бригадир недовірливо подивився на неї. Вона його збила з пантелику. Її важко було розпізнати. Зелені очі блищали злістю, а тонкі губи мали жорсткий вигляд. Тепер, коли вона стояла поруч, його вразило, яка вона широка в плечах і мускулиста. Йому навіть доводилося задирати голову, щоб дивитись їй у вічі, і це його дратувало. Тож відповів різко. «Що вам потрібно?» Вона посміхнулася. Зуби великі, білі, гарні. Але усмішка була холодна. «Оцей Лінкольн, куди він прямує?» Бригадир зиркнув на симпатичну, змовницьки підморгнув. Та зашарілася і швидко відвернулася. бо не відвлікайтесь на дурниці. То куди їде цей тип?» У Майамі. Хочете, щоб вас підвіз?» Бригадир не зводив закоханого погляду зменшує. «Саме так. Можете це влаштувати?» «І не збираюсь», – розв'язано мово бригадир, переступаючи з ноги на ногу. «У нас на станції таким не займаються». Висока дівчина повернулася до подруги. «Дай мені з ним поговорити, Стела. Відійди трохи». Маленька Стела трохи вагалась, але зрештою відступила на кілька кроків, і, не зводячи очей, спостерігала за розмовою. Висока підійшла ближче до бригадира і тихо сказала. «Вона ж мила, правда? Дуже сором'язлива, але такому чоловікові, як ви, вона віддасть усе, що забажаєте». Бригадир неровно зробив крок назад. «Та ну!» – недовірливо протягнув він. «І що вам потрібно?» «Нам треба доїхати. Оце й усе». Думаю, Стелла віддячить, якщо допоможете. Вона усміхнулася куточками вуст. Ну що, домовились? Бригадир розсміявся їй в обличчя. Ага, ви влізите до машини, а я залишусь тут із носом. Ні, цей фокус не пройде. Високо дрятівливо сіпнулась. У вас тут є місце для справи, прошепотіла вона. «Багато вона не встигне, часу обмаль, але трохи побавитися. Чому б і ні? Це вас влаштує?» Бригадир одразу спітнів. «Ну ти і стерво!» – прошепів він, кидаючи оком на стелу і злизуючи сухі губи. «Вона для цього не годиться!» «Ще як годиться?» – різко відповіла висока. бо заради Бога! Хіба вам ніде з нею притулитися?» Він обережно озирнувся. Та знайдеться місце. Може, зайти до контори. То йдіть, я її пришлю. Але давайте без звількань і влаштуйте нам цю поїздку, бо інакше я вам таке влаштую». Бригадир постояв замислено, потім різко розвернувся і попрямував до контори. На порозі обернувся до дівчат. Високе щось наполегливо втлумачувало стелі, енергійно жестикулюючи. Та з них оті відмахнулася – і рушила до дверей. Бригадир увійшов, лишивши двері прочиненими. Висока сіла на бетонний бортик біля станції і запалила. Затягувалась неквапно, не зводячи очей із ресторану навпроти. До контори навіть не глянула. Хвилин за десять вона побачила, як денні кличе офіціанта розрахуватись. Вона підвелася, підійшла до контори і рвучко розчинила двері. Майстри зустріли її здивованими усмішками, але вона їх ігнорувала. У конторі було порожньо. «Ей, де ви там? Він уже виходить!» Вона почекала трохи, озираючись з нетерпінням, потім знову крикнула. З підсобки вийшов бригадир, спітнілий, з набряклими жилами на шиї. Вона зневажливо всміхнулась. «А тепер ідіть і зробіть нам цю послугу, містере Шейх!» – наказала вона. І зробіть, як слід. Він пройшов повз неї мовчки, а вона війшла в підсобку. Не плач через дурниці, нетерпляче кинула вона. Зніми це і залиш тут. Ми їдемо. Прошу тебе, не псуй все слізьми. Повернулись до контори розлючена. Очі блищали люттю. Тим часом Дені підійшов до машини і схвально кивнув. Роботу зробили, як слід. Наситий шлунок він почувався вдоволеним і бадьорим. Він кинув на переднє сидіння велику флягу шотландським віскі в шкіряній обгорці зі сріблом. Підморгнув бригадиру. «Оце допоможе подолати довгу дорогу. Скільки з мене?» Бригадир назвав суму і денір розрахувався, кинувши зверху п'ятидоларову купюру. «Поділіть на всіх. Гадаю, хлопці впорались чудово!» Бригадир облизав губи і невпевнено мовив. «Там у конторі дві дами. Хочуть дістатися до Майами. Досить симпатичні. Може, підвезли б їх?» Деніс подивом глянув на нього. Його відмова прозвучала різко. «Ні, навряд. Пасажирів не беру. Не потрібні мені ці приблудні дамочки. Що я з ними робитиму?» «Звісно, я просто запитав, сер», – почав виправдовуватись бригадир. «Якби вони не справили враження...» «Особливих я би не згадував, але, може, глянете на них?» Денні сів у машину. Йому здалося, що бригадир поводиться надто нахабно. «Вибачайте, але я нікого не підбираю», – твердо сказав він. Він уже збирався зачинити дверцята, коли з контори вийшла стела. Тихо ступаючи бетонною доріжкою, вона вийшла на сонце. Бригадир нахилився до вікна. Ось одна з них. Мила, правда? Денні глянув побіжно та несподівано витяг шию. Він не сподівався побачити таку дівчину. Він вагався, і бригадир це помітив. «Дівчата в біді», – пояснив той. «Їм конче треба до Майами. Пішки ж не дійдуть». Стела обережно наблизилася до Лінкольна. Вона з надією глянула Денні в очі. Той поправив кроватку і відчинив дверцята. «Та це ви та маленька, яка шукає попутку?» – запитав він, виходячи з машини. Стела дивилася на нього широко розплющеними очима. «Нам дуже треба доїхати до Майамі», – сказала вона. «Ми не завдамо вам клопоту, чесне слово». Бригадир зауважив, що висока досі ховається в конторі. «О, ця друга хитра, як лисиця», – подумав він із посмішкою. Дені кивнув. «Звісно, охоче вас підвезу!» Він озернувся. «А де ж ваша подруга?» Висока дівчина дочекалася моменту. Вона вийшла з контори і, упевнено, рушила до машини. Дені подивився на неї з помітним розчаруванням. Друга йому зовсім не сподобалась. «То це ви ще одна?» Невпевнено піднявши капелюха, спитав він. Вона посміхнулася самими лише губами. «Дякуємо!» Дозвольте представити себе і мою подругу. Це Стела Фабіан, а я Герда Тамович. Дені радше залишив би її тут, але слово ждав, тож мусив удавати привітність. Що ж, прекрасно. Я Денні Мерлін із Нью-Йорка. Якщо ви готові, рушаймо. Герда глянула на Стелу і відчинила передні дверцята. Ти сідай спереду з містером Мерліном, я влаштуюсь позаду. Вона блеснула своїми великими зубами і пояснила. «У мене довгі ноги, мені потрібно більше простору». Такий варіант Денні цілком влаштовував. Він допоміг Стелі сісти, після чого сів сам. Герда зручно вмостилася на задньому сидінні. Бригадир підняв руку до козирка, але ніхто на нього не глянув. Денні вважав його нахабою, а дівчата його просто ненавиділи. Він вивів Лінкольн другоподібною доріжкою, виїхав на Оушен-Авеню і покотив у напрямку Бродвоку. На перехресті регулювальник подав сигнал зупинитися. «Що за чортівня?» – сердито кинув Дені, коли той підійшов до машини. Обидві дівчини напружено спостерігали за копом. Герда піднесла носовичок до обличчя. Поліцейський віддав честь з дружньою усмішкою. «До Майамі, сер. «Так, а що, не можна?» «Можна, але на свій страх і ризик», – попередив коп. «Вибачте, що затримав, але ми зобов'язані попереджати. Насувається ураган. Можливо, ви потрапите в нього біля Форт Пірса?» Дені кивнув. «Знаю», – відповів Дені. «На станції Коноко мене вже попередили. Проїду, скільки зможу. Якщо що, зупинюсь у Форт Пірсі». Поліцейський віддав честь. Добре, сер, якщо ви в курсі, він забрав ногу з підніжки і дав дозвіл на проїзд. Дені сердито глянув у дзеркало заднього виду. Роздули чортів цирки з цим ураганом, буркнув він. Але щоб зупинити мене, він має бути справді серйозним. Герда нахилилась уперед. Ви вперше у Флориді, так? Так. А як ви здогадалися? Це помітно. Місцеві ставляться до ураганів дуже серйозно. Дені вже втомився від розмов про стихію. Сонце все ще припікало, над морем легкий бриз і жодної хмарини на обрії. Він кинув погляд на стелу, що згорнулася клубочком на сидінні. Його захопила її пружна фігура, і він пошкодував, що в машині є ще Герда. «Ви теж не боїтесь ураганів, правда ж?» – звернувся він до стели. Та подивилася на нього і ледь помітно похитала головою. Думаю, що ні. Я бачила кілька ураганів тут, і нічого страшного в них не було. Йому сподобався їй м'який голос. Але хто ви взагалі? – поцікався він. І що за ідея добиратись до Майами попуткою? Герда втрутилась у розмову. Ми шукаємо роботу. Тихо і рішуче сказала вона майже йому на вухо. «Дейтон Біч нам набрид, тож вирішили рушити до Майамі. Можливо, пощастить!» Деніс звернув на старе шосе Діксі, що вело до порт Він натиснув на газ, і Лінкольн рвонув уперед. «А чим ви заробляєте на життя?» «Чим доведеться?» – відповіла Герда сухим смішком. «Чи не так? Стелла? Стелла мовчала. «Якось це звучить не дуже.» Пробурмотів Дені не зовсім розуміючи, до чого вона хилить. «Я, до речі, займаюся нерухомістю. Може, ви знаєте стенографію чи щось таке? Міг би вас прилаштувати!» Герда знову хмикнула. Дені насупився. Цей її зміїний смішок біля самого вуха дратував. «Оближте ці штучки!» – кинув він. «Що тут смішного?» «Та нічого», – швидко звалася Герда. «Ми вважаємо це дуже щедро, з вашого боку. Правда ж, Стелло?» Після паузи Стелла неохоче сказала. «Розумійте, ми вміємо співати і танцювати. Офісна робота – це не наше». «Звісно, розумію», – буркнув Денні. «Якщо ви артистки, інша робота вам ні до чого. Але що змушує думати, що в Майамі щось знайдеться?» «А ми не певні, зізналась Герда. «Просто сподіваємось». Коли живеш, як ми, постійно в Русі, Надія – це все, що тримає на плаву. Ми ну, – личико стели. Вона знову засичала в усмішці. Денні дивився на неї через дзеркало заднього виду. Отже, зовнішність стели вам допомагає? Її обличчя – її головний капітал, з іронією промовила Герда. А у вас який капітал? – запитав Денні. І я? «Відповідаю за постановку. І поки що у нас все виходить. Правда ж, Стелла?» Та нічого не сказала. Вона змінила позов, і її коротка спідниця піднялася ще вище, відкривши смужку стегна. Деніпо похмуро зітхнув. «Якби не ця герда на задньому сидінні», – подумав він, – «я б уже діяв». Вони проїхали порт і виїхали на державне шосе номер один. У саме серце цитрусового узбережжя. Дорога вилась рожевими полями мальви, дерева гнулися під вагою плодів. Було надзвичайно красиво. «Східне узбережжя має на мене благотворний вплив», – мовив Дені. «Ви відчуваєте цю красу?» Стела миттєво озвалась. «Коли бачиш таке, не хочеться згадувати про все потворне, що є в житті». Вона говорила напружено, вкладаючи сенс у кожне слово. Денні поглянув на неї з цікавістю. Яке життя вела ця дівчина. Вона не здавалася мандрівною артисткою. Він співчутливо похитав головою. Біля ньою смірне вони зупинилися заправитися. Небо вже темніло, сонце швидко падало за обрій, огорнити жовтуватим серпанком. Денні вийшов розм'ятись, дівчата теж то вони побачили довгу ворвечку вантажівок, що повільно сунула дорогою. В кузовах тіснилися цільгоспрацівники з клунками. «Що тут відбувається?» – спитав Денні механіка, який заправляв бак. Той знизав плечима. «Звичайне діло. Повтікали з ферм через ураган. По радіо вже попередили. Наближається!» Денні раптом занепокоївся. «Послухайте, мені сьогодні ввечері треба бути в маямі. «Як гадаєте, ураган мене не затримає?» Механік закрутив кришку бака і повісив шланг на місце. «Це вже вам вирішувати, містера. Два долари, будь ласка». Дені розрахувався за бензин і підійшов до узбіччя, де дівчата спостерігали за вервичкою вантажівок. «Гадаю, нам час вирушати!» – кинув він. «Ці люди залишили ферми через ураган!» Герда відповіла рішуче. «Невеличкий дощ і вітер мене б не зупинили. Але це ваша машина. Як виріште, так і буде». «У такому разі їдемо», – Дені попрямував до машини. «У вас у планах не передбачається щось на зразок обіду для нас, містера Мерлін?» – промовила Герда, усміхаючись лише губами. Дені різко глянув на неї. «Говоріть прямо. Ви банкрути чи ще якась халепа?» Герда рушила до машини. «Забудьте, що я сказала містера Мерлін. Не переймайтесь. Дені обернувся до стели. «Гаразд, тоді ви кажіть. З вами розмовляти легше». Стела зніяковіла вагаючись і, зрештою, промовила. «Ми зараз без грошей. Але насправді ми не голодні. Будь ласка, не треба». «Зачекайте тут», – буркнув Дені і пішов до кафе. Він повернувся з двома паперовими пакетами і поклав їх на заднє сидіння. Оце вам. Цього вистачить, доки доїдемо до Форт Пірса, а там поїмо як слід. І давайте не гаєте часу. Вони виїхали з ньо смірне мовчки. Дівчата жадібно заходилися їсти курячі сендвічі. Потім Герда спитала. Це у вас шотландські віскі? Дені передав їй флягу через плече. Він починав розуміти, чому саме Герда відповідала за постановчу частину, як вона це називала. Вона не соромилась добиватися свого. Вони їхали вздовж річки. У присмирку вода ще мерехтіла. Посилений вітер рябив її поверхню. Над нею раз, по раз якісь слабкі вогники. Усе це було настільки красиво, що Деніс забув про своє роздратування і зменшив швидкість, щоб дати пасажиркам можливість насолодитися краєвидом. Над водою пролітали чаплі, чорні силуети на тлі неба. З униз, мов ракети, кидалися дятли, полюючи на дрібну рибу. «Яка прекрасна країна! Флорида!» звернувся він до стели. «Я радий, що вибрав її для відпочинку!» «А чому ви самі?» запитала вона. «У вас немає ані дружини, ані дівчини?» Дині похитав головою. «На жаль, був нато зайнятий, заробляв гроші». Вірити чи ні, але це мій перший справжній відпочинок за останні десять років!» Герда прошепіла йому на вухо. «І як? Багато заробили!» Дині всміхнувся. «Думаю, так. Вистачить!» «І що для вас означає «багато?» – не вгавала вона. «Десять тисяч? Двадцять? 50, «П'ятсот тисяч!» – промовив Дині наче сам до себе. «Повірте!» Це приємне відчуття, знати, що заробив таку суму власними руками. Герда глибоко вдихнула. Сума її приголомшила. Кілька хвилин вони їхали мовчки. Нарешті вона сказала. «То тепер ви можете дозволити собі все, що забажаєте?» Денні кивнув. «Звісно, це додає впевненості». Йому подобалось говорити про гроші невимушено. Дорога вела через алею австралійських сосен, посаджених як вітрозахист. Дерева гнулися дедалі сильніше. Стелла занепокоїлася. «Ви тільки подивіться, як розгулявся вітер. Бачте, що діється з деревами. І похолодало. Не переймайтесь, впевнено сказав Денні. «У цій машині нам нічого не загрожує. Старий катафалк не протікає. Хай хоч злива, хоч ураган витримає». Сонце поступилося місцем у великому місяцю. Стемніло, і Дені увімкнув фари. «Я люблю нічні поїздки», – мовив він. «Особливо в таких місцях. Погляньте на річку. Ніби у вогні». Вітер хльоскав по воді, здіймаючи хвилі, які блищали, мов язики полум'я. У небі залитому місячним світлом пливли хмари, швидко зливаючись у щільну масу. Небо темніло закриваючи собою місяць. Схоже, буде серйозно, сказав день, коли довкола все потонуло в темряві. Якщо так і далі зупинимось у Форт Пірсі, раптом його усінило. А у вас що, дівчата, взагалі немає речей? Немає, коротко відповіла Герда. Настала довга пауза, після якої